Minutu bat daukazu, erantzun beharrekoari erreparatzeko. entzun testua Edoi e, Euskal Herria Euskal Herri osoa Euskal Herrria iparralaldetik hego aldera ekialetik Euskal Herrria osoa zure galdera entzuteko tesiatzen eta pret. Nabari da ostirala dala Uorez gaudela eh, eta zer gertatzen da, gaurregun, ustenet, gaurregun, badaukagula, sare sozialekin batez ere, ba, kanpora begirako alako itxure emate bat, ezta mm. Hau da, sare sozialetan askotan, ematen eh, ditugun, irudia da, gure bizitza idilikoa dela. Yeah. Za, argazki politenak, eh, eh, sentimetu honenak, eta gero behar bada, bat, zure bizitza horrelakoa beti, ez da? Esa de momentu bat bai. Eta, ba, itxura... Gure bizitzak ere, katalogokoa dirudi, ez da? Gure yes. eh, da, ere asko, asko izaten da. Mm. Eta, Euskotan gu, gure egunerokotasunean egiten ditugu gauza batzuk, baina ez ditugunak aitortzen. Mm. Egiten ditugu. Eta oietaz hitz egiteran ator gaur. Eh, hain zuzen ere, hau ba, da pixka bat, e, e, ezkutuan edo jenderi gabe gaudenean egitea gustatzen zaizkiun gauza oietaz, baina aitortuko ez genituzkenak. Xiko gara, <laughs> e, lehen da Hortxe, bai. hortxe. Naiko eskatologiko eskatologiko hasiko gara, baino, au, horrela esan egin, behar datak utxitan hitz egiten da, da, puzkarra botatzearen aldazai, bai, izu horrezko plazerra da. Baino, zer gertatzen da, ba, jendearen aurrean edo, jende tartean gaudenean, puzkarrak ies egiten digunean. Mm -hmm. ez da inoiz ez dugula itortzen gurea denikan. Azpiatal dauka eta hau bai izango nukena da placer eskutu oietako bat, eta dana askotan, ba, bueno, oian zaudela puzkarra botatzen desunean, eta e, mantaltxatzen zure zurek puzkarra usaitzeko. Bai. Aurrera, zuen pasio eskutuak e, antena eratune bat dituzu, eh? ez du guztuen izenik esango, 6 0 0 0 bat 0 0 0 0 Ba, musika lotxagarri samarra edo. Publioki on harttzea egiten denean, ezta uh -huh. hau da. E, beti daukagudenok e, gustoko kanta edo talde bat, baino behar bada jende aurrean esatea gustatzen zaigula lot ematen diguna. Ein uh -huh. ikusten dutorba dauka gula denok, E, talde, beti, beti aipatzen ditugu talde oso ez da, itoiz e, guazen aipatzea e, anari guazen holako da, baino gero daude badaude batzu ba, da, ki, ba, baten bat irregotoia guztetuko zaio baino esatea, ba, kostai den zaioa oh, ez da, ez hemen badakizu, e, zera aitzindari izan zela, beti esaten dugu nintzaen beitaz bere garaian Iñorkes orrelako gozarik esaten ezzuenean eh? berak lasai asko aitortzen zuen eztakien Rocío Jurado edo Isabel Pantoja pa maitasitura Rocío Jurado Rocío Jurado, jurado eh? bai bai bai Rocío Jurado saleada eta Vai. bai aitortzen du eta alderrikatzen du gainera oh, berak Eido entzula... e, eta Torregarai e, Euskal Herria Euskal Herri osoa Euskal Herria <risa> iparaldiki galdera, Euskal Etimendi Valdera, Euskal Herri osoa zure galdera entzuteko desiatzen eta prest. Navarida ostira dala, umorez gaudela, eh, eta <risa> Se gertatzen da gaurre egun, nikuzenak gaurre egun badaukagula sare sozialekin batez ere, ba kanpora begirako halako itxure emate bat, ezta? Hau da, sare sozialetan askotan ematen eh, ditugun irudia da gure bizitza iribilkoa dela. Ja. argazki politenak, eh, eh sentimentu onenak, eta gero behar bada bat zure bizitza ez da horrelakoa beti, ezta? Esanai de momento batzuetan bai, eta ba, itxura, Gure bizitzak er, katalogokoa dirudi, ezta? Itxura, yes. eh itxura queria ere asko izaten da, hmm. eta askotan gu, gure egunerokotasunean egiten ditugu gauza batzuk, baino ez ditugunak aitortzen, hmm. egiten ditugu. eta oietaz hitz egiteran ator gaur, vale. e, hain zuzen ere, hau ba, da pixka bat, e, e, ezkutuan edo jenderi gabe gaudenean egitea gustatzen zaizkiun gauza oietaz, baina aitortuko ez genituzkenak. Txiko gara, lehen da Bai. Hortze. Bai. Nahiko eskatologiko eskatologiko psikogara baino hau horrela esan egin. Berdatak utzitan hitz egiten da, oda, puzkarra botatzearen aldasai, bai, ezu horresko plazerra da. Baino se gertatzen da, ba jendearen aurrean edo jende tartean gaudenean, puzkarrak hies egiten digunean. Mm -hmm. Ez da, inoiz ez dugula itortzen gurea denikan. Azpia talba dauka, eta hu bai izango nukena da plazer eskutu oietako bat, eta dana askotan, ba bueno, oian zaudela puzkarrara botatzen desunean, eta e, mantaltxatzen desunean zure puzkarra useitzeko. Hemen dira bai. zuen pasio eskutuak e, antena eratu nahi bai eh? lasai, ez du guztuen izenik esango, 6 0 0 0 0 0 0 0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 Eh, talde beti beti ditugu talde oso honak ezagitoiz eh goazen aipatea eh pepzea, anari baik. goazen holako da baino gero badaude batzuk ba eztaik ba batemati regotoia gustatuko zaio baino esatea ba kosta egiten zaiona ezta esikuzuen hemen badakizu eh, zera aitzindari izan zela beti esaten dugu onintzen beita, zer beregarraian baik. Inorkes horrelako gozarik esaten etzuen eh? berak lasai asko aitortzen zuen. Estak izan Rocio Jurado edo Isabel Pantoja maiteaz ditu da. Jurado, Rocio Jurado, rocio jurado bai, bai, bai, Rocio Jurado salea da eta Baila. bai aitortzen du eta aldarrikatzen du gainera. Hore, hemen entzula amaitu da entzun gaia. Idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.